Solen hade nu börjat sin segeltur över himlen och lyste redan sommarvarm över fälten. Dagen höll på att värmas upp. Ros ville inte marschera iväg med sin styrka på vinst och förlust. Han ville först ha reda på var resten av hären höll hus. En grupp officerare sändes ut med order att återfinna huvudarmen. Det gällde att finna den kvickt, för nu började det bli ont om tid.